که می هغه فعل غواړي کود کله د فعل فعل څراهر راځي او کله د فعل فعل تشه راځي اسم زمير راځي او د فعل فعل زمير کله او د فعل فعل اسمي ظاهر دا ډیره مختصر او آسان تعریف دا هر فعل د پرتصویري دی څوارل سيغي دي کنه ماضي د پرتصویري راځي څوارل سيغي دي د مضارع د د نامي د پرتصویري اږي فایل خپل ده د فعل خبره وکنا نه بوتله ومن فال ده خو, فایل فایل. فایل خو خا او د فعل فایل چی شی راجيب د فعل فایل, فایل, فایل او كلا د فعل فایل چی شی د ظاهر كلا او د فعل فعل اسمی چې اول د تشالुका ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ Ш ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ دیده اظنگ olُ۴ دیعن explicitly کم؟ ‫ CJ منظإنكار احضب 1 siege對對 1 Tenemos ihr against 1 plunder 1 drogt 1 plunder 1 Tu只 2 Quinn 2 2 1这 1bru 1 1 تا جریب ما زری منفي نه وبا لا يج ما يجریب ما تا جریب نه نه مو با لا يجریب اولا زه غواله لن يجریب لن لن تا جریب او لم يجریب اولا امر کی مو با لا يجریب او لتجریب مجبور کی مو با ليضرب اول وګي په دې باندې نو دا د وزيري دي تر قامت آ, ترکیب دو او ترکیب درس یا نهایته کاننده بس چې دونه توکه کنه چې دغه بول سیږي اسفور نه دونه سو تلک فرق و د واحد مذکر غائب او د واحد مؤنث سراخ وبني قاعده نه بس نور سرګې پټوا ورته دا چې دی د پیلو پایله ترکيب کې او پایله دې دونه چې غوثولو مرفه راستیږي واقعي ضمير قامتا پروبې دې پایله شي بي علاقه ضمير دې خو دې په معنا حکم ضميري پایله مرفوده بیا مرفوکه متصل له کوم فصل ده متصل ده بیا باریش ده کوم مستقر ده دغه خبره تا لکه خبره چې ده خود د 200 سیغو فایل ټول عمر د فارتی چې ده زممیر ته پوجي پدې باندې خاطی دا زممیر بیا زممیر د وقسم راځي باریش ااو مستقر ده باریش دا من چې پستر ګو باندې چې کی کار درته پوجي او مستقر دا من دا پستر اضافه عند دې ضمير بارز راځي کم مستتر نه اول ماضي دا واخلا ماضي په دې ډول له توالو زیرو چې فعالته بارز ده پدې چې سره مستتره نستدای کوم یو ده په زرابکه الیصه پږي پدې باندې دلته غوړ مونږ طالب ته وښي چې وې نه نه به د دت سلمې کی دا زرابکه د الی کو نه ولاړ دا الی جديده پرتی چې واکشه دا دې رانه دا هم علامه تسلیم له او علامه تم ده فایل دا فایل چې ده الیفی فایل دا دربه سرټیپ چې واقع دي بیرو فایل دا الیفی چې ده فایل ده په کور د دېنه د خیال دراباتې فایل ته په دې سنځای په سبق چې سبق نه پیژني پیې په تخراج نه پیژني دغه په انقطار نه زره بو کی داونه نه ده نه چې ته دې فعال نه پوږي په دې باندې او دا ضربات خدایونه را ده همغه تیوباسه لکنه زره بتا کی به چې ته دې دا تا نه ده دا په څرګو باندې کاري کنه ده فعال نه زربنه کی په دا زمیر ورکوم ته کېده زرب تو marked تو ماده زرب تو نه کې د ان سننه کې دی چې ده فاعل زرب تو کې داتور دی او زرمنا کې چې ده دانا نطور کې زمیر خو فاعل ده او بارز یې کومستر ده پدې کې سره مستطر دا شانت ده په فعل مضارع په دولته چې خو کې زمیر ده خو بارز یې کومستر ده البته خبره تاسو کې زرابك زراب وهلكي بو اوج پدی باندې زراب وهلكي بو دا ته ترجمه څه اغه سړو دا ته څه ترجمه دا دی الیف ترجمه تاسو نه غته ترجمه د الیف خپل اورکه دا ترجمه او دې سره دا دا څه کار دی دا دې ترجمه شو کی ته دې باندې او دا ګور دغه پرې خاص نه کی دا جامو ده تر ته د مسجد ناراضی مودار ده ناراضی ته ترجمه ده زړه بز زړه زړه بتا او زړه بتا او غوونه ده د پرې ده زړه بتا وهل کړي زمانه کې دا څه ترجمه څه او ته اغه څه وکړو دا دا ته زړه زره با او اګډی رو خطباته ترجمه کړم او او اګو او دی ترجمه کړم دا د نن تر ولستو د ترجمه دا نن ورکهای سره دې کینې ناراضی ته را دا نن دیو ورکهای نن دیو دونه ګټه ترجمه کنه نو زه کای مونګه ځپکې یو کوږه زه اخلاص خلکو ته وایم چې دا ترجمه ده زره تا وهل کړي وو په تیر شوی تا تا یو سړی تا یو زرت ته ما وهل کړی وو پته راشيوي زمانه کې دا دا خود وسړو نو دا تاسو وو وسړو دا به تاسو پرځم او کې پېوندای زما امدا غسان ته اخري زرت ته وهل کړی وو پته راشيوي زمانه کې ما ير کړی یو خدې نو ما ير کړی یو خدې دا به تاسو پرځم شو تاسو مستشیل والی دی؟ رکیوزه دی؟ باریز والی دی؟ شرک مستشیل ها قدیس اگر دا بلا خبرم از سرکوزا جوریبا دی کانا دا فیلی مجھول غاری کانا غاری باتی پانی دا شوکا کانا دینم دادوستی دیو بازا پیشه او بازا پر لگ خبرم مامولی بادا لکا نائی بی فائل تا شو سپری پیزان دا دل چی وای چپتی دولا چی غود مجھولو کنه دا نائی مته چې ده کوم کوم زمست ته موږ په دې معلوم کې ورته شي وایي بس اما په زمست ته په مجور کې شي ورتاوي نو د دولو ما دغه لپاره کې زمين مرکو په دا دغه با په دا دغه شی ترکیب کې شي واکینی پہلو نایو فایل پہلو نو هغه ځان خبره د هر یو خبره ورته پاتلکه بسال ته دی په لومړی د توشي د ادوره چې تر کې کې سیو اخي په دا اونایي فایل اوس په ځان باندې نایبي فایل نو د دې چې وایې چې د ماضی په موجوده چې په دوه نشي چې وګوې جوړ عمر د لپاره نایبي فایل چې ده زمير مرغو متصدم ده دا, خبر دا خبره اوسه اوسه مضارع خبره وکړه مضارع خبره چې د دې هم د ټول د مضارع د ټول چې وګوې زمیر ده کو چی په او دا دا یز دیبو دا دیبو همغه ماخینه تی وستری یز دیبان کی چې څه ده دا لیست پایله خو دبره نکره د ماضي سره فرق څه ماضي په پایل زمیر ده او د مضارع په توله څوڅو د پایل څه زمیر فرق څه لږ اوسو فرق ده دا ده چې د ماضي په توله کې بارز وو او مستتر وو نا مستتر قونوه کې بارښ دے او پدریو کې چې نه او مستطرم څنګه مستطر و واجب لیستار دی واجب لیستار ته من قامت پربده پټي د قیامت نامخه دانا کار کوي یا قامت نور څه وګوري د تل پیږي نور علاکه د قامت پرداتې چې ده لکه پټ دې کوي او څو پدریو کې مستطر ده او قونوه کې بارښ دے دریچې یا واحد مذکر مخاطب دی تجربو د تسجبو ده amtsa او یو واقعیت مستقلیم چی ازریبو ده پا دی کچی چه مستطر ده او ناکریبو کچی چه ده نو دا خبر خوو یقینی ده چی پا دول <سؤال> اسو چو فائل کچی زمیر ده خو یو فرق پا چستا چی مستطر ده و خا باریز ده نو پا نو که باریز او پا دریو کچی چه ده او بیا مستطرم کم مستطر ده او تجربهن تر کې چې واکې دي او تجربه په دې د اړیکو کې نو کارځي مېنو واهله وو چې او هغه یو سره هغه یو سره دا چې کارځي مېنو دا د اړیکو تر دومره تجربه نو واهله وو چې اوس یې پر وروستۍ زمونږ کې هغه ډېر سړی نو دا دا و چې درته کارځي مېنو خو یې الف تجربونه کدا دا تجربنه یا تجربنه کی په ان کیته ده دا نو نه فائدې تجربې باندې کی په ان کیته ده الف تجربونه کی کیته ده تجربينه کی کیته ده دا او منزلې پوکي چی چېرې نو نه څه دي د څلور تصدی پک په دی، او یو پک کې واحد مؤنث حاضر دي د دې فاعل کې د ضمیر او باقی دریو کې چی چېرې هغه نور خود د ټول څه خو فاعل ټول عمره د پړ کې شه دي ضمیر د مضارع کارم خلاصه پدې مضاربه نه هم کېاس کا پدې باندې نه څېم کېاس کا پدې باندې جهدم کېاس کا پدې باندې امرم کېاس کا څنګه زمیر ده او پدریو کومه ستتر ده واجب بولست او پنهو کیچې شه ده باریزه ټول چې په دې باندې چې کالکا الکا کې اسه د کوم یو او خصوصيږي پاتې واحد مذکر ده دی, دی فائل او تیسی ظاہر دے که دی, دی فائل چیش را دی زمین را دی ده دی سو گو فائل کی قیده دادا چی کلا دادوشی گی دا کلام پسر کی را دی دادوشی گی واحد مذکر قائب آویا واحدا دا کلام پسر کی کلام پسر کی سمانش چی یو زین اچی شای نوی خبر شروع کی گی نو دی, دی فائل بیا چیش را دی اسم ظاہر را دی فائل اچی شای را دی مثال پتور با انسان گئی خاتام ختم الله خاتم ای په الله چې دی فایل الله سميع يل الله بنوره ذهب دون ده کنه يقول ده کنه يقول دون ده کنه بنوره دون ده پجو فته نو د دې د اوس او فایل کله ظاهر راځي او کله کله چې څم راځي کله راځي چې کله دا بس واقع شي چې کله دا یو نو خبره شروع کیږي ناه واست که دمنه ته مبتدا یا د موصوف لپاره یا د موصوف لپاره یا معروف له اله مثال ولته چې واست کې راغلی لَكَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ اللَّهُ مُرْتَادَ دکنه یبسطو دونه دکنه ده نو یبسط فال هو زم مت مستتر الله تراجید هغه چی څه شو یادی کډه مستتر راغ ده او دلته مستتر فایق زمیرم ده مستقرم ده در واجب دا دا. دا دا. مثال پتاور باندې موصوف د فارسی الله فرمای الذی خلق الموت والحی الذی جییره فعل ودلتا هو زمين مستقر ده ده بقى خلقق واحد مذکر قائد ده كنا وماضي ولا شيء قدام ده مستتر واجب الاستتار كدا يجوز الاستتار يبقى دي دول تشوف كده فاعل زمين راضي ده ده مستتر وكمان مستتر يا نغا وكنا موجود ده هذا خلقت امه او خلقت دي واحد من انا غايبه ده كنا دلتا هي امت راجید، چا تراجید ہے؟ او اولا کا مستطر واجب انتتار دے که جائز ویستتار نو پا دید اولا کا دو چگو کی کلا فائل اسم زاہر راجی کلا جمیر کلا مستطر و کلا بیا مستطر کلا واجب انتتار دے کلا جائز ویستتار دے کلا پوشش پا دی بارنی خلا یزرگو یزرگانی زرگو او دا یوز ربو مجولا او بورکنم مذول خپل نه غړي بلکې د چي شي غړي په لومړي مذول خو دې ته ویل کیږي چې د پنل څخه د خپل فاعل فزعه بنچا ته و چې نو دا خو نه وي م خپل غړي نه م خپل تاسو تاسو په ځان ده کونه په ځان په دونو څهږي وکي نه د فاعل چې دی بحث وکړه ارته معلوم کی داول چې خپل زمير دی اوس موجود کی دا خبرو کا چې په دونو څهږي دی او پدرو چې روکه د اناوی فالتی چه ده مستطرد کوم مستطرد او 100 زربانه کې نه وی فالتی چه ده الیف ته 100 زربونه کې نه وی فالتی چه ده 100 زربو کوم ګټي ستلې ده کوم 100 زربانه کې تي چه ده او 100 یوزربانه کې تي چه ده 100 زربو کې نه وی فالتی چه ده انتا انتا په کوم مستطرد او اجي ګول 100 زربانه کې الیف 100 زربونه کې تي چه ده و تو ذرابینہ کی تیچره یا او تو ذرابانہ کی بیا له تو ذرابنہ کی تیچره نو ازر ازرا بو کی تیچیدہ انا نای بی فاعل نو ذرا بو کی نو یا بو فاعل یا بو فاعل نو نای بی فاعل مو پیژاندہ او زاریبون کی تیچیدہ الکہ زاریبون کی فاعل مستتر راضی قضیک جاید الاستتار راضی زاریبون دا کو رزلته دا د کلم اځربانی په خپل فاعل وو دا تاسو کې الف علامه ده ساره تسنیده دا الف علامه ده فاعل نه ده نزاربون چې کله چې دا هو زمير په کوم قطر راغی کیږي او ګورې زاربون چې هميشه هو نه وي کله چې زمير د متکلم راغی بیا د دې انا زاربون بیا انا متعدد او زاربون کې بیا چې مستفرد ده انا پخې مستفرد ده انت زاربون انت متعدد او زاربون هو زاربون بیا هو متعدد او زاربون او زاربانی کی تیچه مستطرده او زاربونی کی تیچه ده دا هون پا کی پکا پروز نده که چیتا آلتا تیچه راگه نحنو راگه کنا دیال دی کی تیچه مستطرده کی دیال نحنو پا کی تیچه ده لگا مستطرده تیم دا تول علامت ستشولده مزروب دانه بی پایل حدی دا تیچه غاری؟ د دې ترجمه کو چې زاربن چې غدي چې پهل د زمیتو کې مسطره راکېچې زاربن چې غدي چې پهل سمانا یو سړی وهونکې یو سړی وهونکې هغه دغه په کې نه کوي نو کې په دې باندې زاربن سمانا وهونکې یو دو سړی زاربونه او هغه دغه په دې ما قبول او ما با ته بغوري بوري چې دلته د غایب لپاره د مستمر شو بیا باغه او که د مخاطب دپار مسامر شو یابد یو سره تااس و سری او که متخالب د پره مسا ی سری ک پبان انا زارریبون ض یو سریوهونکییم. هو دابون اوزارون یو سری ووهون ک اوس به دا تجم مکي د بچین ف ک دا خبره ده ک دی که به دال نه تغابه لکه مخ سر ت شپ د غب د پار شپق د مخاطب د پارره شپق دو د چا دپاردي اسم فائل ک دا خبره لکه. مصدرتي اول د غائب د دی او بیا مخاطب د دا نه د غائب د دی نه د مخاطب د لپاره دی او نه د چا د دی متکلم د لپاره دی او دا هم د غائب د لپاره دی هم د متکلم د لپاره دی او هم د مخاطب او غازاده راځو د کنا نه نه د غائب نه د مخاطب او نه د متکلم او هم د غائب د هم د متکلم د هم د مخاطب د روڈت تذاد نہ نه ظاهرا فتذاد خار اكيد کنه ذات تذاد بمغه څنګه چې ملخ د استعمالا نا. نه د غایب لپاره خاص کو او نه د مخاطب د لپاره کو د چا لپاره خاص کو متکل پروسه د استعمالا کله د لپاره مستمر څه بدغایب معنا ورکي کله مخاطب د لپاره مستمر څه مخاطب معنا ورکي او کله متکلم د لپاره مستمر څه چا معنا ورکي نظارب وهون کی څنګه ائے یو سڑای و هون که ضاربانی زه جواسد او چی کہایی تو بال بهم اود <سؤال> اتا چیز ترجمه کو؟ انت از ضاربان تود یو سڑای <سؤال> و هون که Hydaj پاتین کو اند و آنان ، لات آمیج وبهم ایس ¡! در زلامی به زم Tools آغاون او کنا... انت نحید یعنی مخیر کرد؟ خواد stains از سگجمه کی. خواد ای UH! پوش پتی باندی اون سور پ رستر.ش بازرد او. مازودون که مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ المضروبات مضروبات مضروبا ثمنا یو یو سره وهایی شوی اغه نور سره وایو یو سره وهایی شوی او دوسه دی وهایی شي او ډیر سدی وهایی شي یو ذم با درو بن چې کدي چې فعلی ضمير به ته متصرر شي اوبې تي چې دا تا بهو سنابي فاعل وي ارتهوبه دې فاعل ولرته به چې وای مجبورانه چې الي صرف د تعاله فارق تفيده فار ديدا با چې دا او وته دې استعمال محاوره کې بده مزروبه الاخریږي فعال فعوله فعاله فعالني فعال ثمانه دتون مفرده فارق کنه علق بیر, دا. بیر زیاد وهونکو واحد مذکر اسم مبالغه بیر زیاد وهونکو فعال یکن غفارون بیر زیاد بخونکئ او الله متن بیر زیاد کو رحمان او بیر زیاد علقا رحم کونک او شریفون د صفته مشبد ده اوب دک معنا شریفون شریفون په معنا د څرخرا یو سړی بایځه تا اغه یو سړی بنو یو سړی بایځه تا یا سره شریف د وا سره شیفا ډیر سره شیفا اوږي په دې باندې یو خاصه شریف په 2000 ډیر خدي او د دې با غو سره شریفون چې بیا معا سره انتر شریفون ته سره باید ځتا علاک عمل شریفون زه سره باید ځتا بیا پیدا کړم کوم په دې کې لا یذریبنا مونږ چې مضارع ترجمه وکړو نو خا ما خبر وه له کی اون څه راستو کې زمونه کې هغه یو سره یغت وسریغه هغه یو خجغه د خجغه ډیر خزينه شریف کې پریمانه لې دروبان خا ما خبر وه له شي خا ما خبر هغه یو سره یغت وسریغه ډیر شوی هغه یو خجغه د خجغه ډیر یو سره تاسو ګورته لم لم يجري کلام چې په بینه مدارده هیڅ د معنا د تشکر کې بس ماضي مصبت خدا زره به هلكړو هغه یو څه منځي ځا په هالو لم يذيب په هنو کړي هغه یو څه یګب راشبک ها را